Маття мокре до тіла тулять Не доправши його і не посушивши Страх переляк в очах Видно, що не придурюються Куди та сміхотливість І поділася Щось пливе згори За течією І то щось таке, що їх Не на жарт налякало Щось таке Роживувате, волокнисте Синюватим відливом А вони ще таке саме Слизьке й матлахате і ще налякані дівчата, всяк так одягнувшися, біжать до юрби, показуючи воду руками. А тим часом щось рожеволате з синєвою повільно пропливає просто в людей перед очима і завертає під дамбу недобудовану. Котрись із гринів з коня спішившись, теж свою сорочку прав та під пахвами волохатими водою плюскав, а зараз – Розправивши сорочку на камені, підійшов сторожко по коліну у воді, нахилився над водою, принесеним, придивився, скривився бредливо. Фе! Інші гридні під'їхали, теж у воду подивилися, суплячись та кривлячись. Котрийсь списом дотягнувся, виволік на берег. Що? Половину тіла людського, причому верхню половину, чоловічого тіла, міцного, кремезного, але нижче пояса нічого немає. Від поперека, перекушеного тільки, багряні кишки з черва звисають. Інші два тіла, жінки і дитини, у такому самому стані. Придивляються гридні до слідів від укусів, перемовляються. Ніколи ще таких зубів не бачили, гострих та довгих як ножем добрим розрізано. Не вовк, не ведмідь, не пес бродячий. А що ж це може бути? Щука, припускає один. Та яка ж завбільшки та щука має бути? Оно який укус! Один єдиний, а чоловіка навпіл, розірвав. Хоча мало що там у ріці водитися може. Воно про сумів велетенських розповідають, які дітей крадуть влітку, коли ті купаються на мілководі. Тому може, і щука якась така в ріці завелася. Але все одно моторошно робиться. А тіло загиблого опізнали досить таки швидко. І важко рибалка, який теж недалеко на Тараса Шевченка мешкав у землянці. Він ще вихвалявся, що... Всі ті ятері у верхів'ях порозставляв. Та, взявши дружину і дитину, підростка, на підмогу, кілька днів тому подався надвечір їх вибирати. Наступного дня не повернувся і важко. І ще через день не повернувся. Ну, мало там що могло трапитися, подумали десятники. Затримався. Повернеться. Рибою за дні робочі пропущені віддячить і не особливо його шукали, допитувалися. Кінець першої доріжки першої касети. Це перша. Доріжка друга. Один із гритнів, закінчивши тіла мертві обдивлятися, скочив на коня та й гайнув угору узглозу. Чим швидше доповісти про страшну цю знахідку князеві й азар'янові. Князь у цей час саме вдома був, бо і князеві теж вільний день потрібен. Наглядає він, як няньки купають доньку його. А чи то доньок? Як його краще сказати? Річ у тім, що дружина князева при пологах померла. Точнісінько, як все блага богиня Фака. Але породила вона вже помираючи дитину князеві. Дитину пізню, довгождану. Хоча й незвичайно Мала дівчинка два тулуби. Від Поповини, починаючи, дві голови на двох осібних шиях, по парі рук, а при цьому лише одну пару ніг, нижче пояса. Роздвоєну дочку, новонароджену, одразу князеві не показали, і так він уже був приголомшений смертю дружини. Лише пізніше повідомили йому звістку всю несподівану. Дочекавшися, як заспокоївся удівець, як відпив і відстогнав кілька днів з похмілля. Вразився князь дочкою-потворкою, та не відіслав нікуди і втопити також не наказав. Після спалахів часом такі діти незвичайні